Ortsaizeko afera, deitu ginoen garaian, eta hauzia dute, beraz helduden astetik goiti, eh, inguruan dituzten hiru pertsonek, alde batzik Gracie Echeverre, eh, egunon. Egunon. Jeff Mateo, egunon. Egunon. ta Teresaleko Merri, egunon. Egunon. 2000 amaseiko, 2000 amosteko, barkatu. Uztaila zen, eta behia jakin ginuen, beraz Jeff eta Teresa uh, atxilotu zintuzte dela. Ojoiterazten aldakuzue, ba, egun hura, nola izan zen, nola pasatu zen? Etxera sartu behiak lanetik, ratxeko zazpiterdiak ziren, eta gure Ximearen, batxile ospatzen hasiak ginen doidoia. Arribatu zidelarik eh, kamiuntraka polizia, eta sartu zidelarik eh, biziki bortizki gure etxian, eh, baita ere gu ginauden eh, terrazan. Den hautsiz, zangoekin eh, ateguziak eh, joz, eh, bara, barnean ziren gure aurrak eh, lurrean emanez eh, eskiak bizkarri gabelean, eta guri bistandena gu terra sanba guk uh, ahmak uh, lepoan gintuen, guk eta guk gintuen uh, kumitak, bon hara, biziki abiatze itza izan zen. Jeff uh, Mateo uh, bazink egitentzen dako hor ziren uh, poliziak ze pasaatzen da gutik uh, memen hortan burutik nola bizi izan zinuten. hain uh, da laster egiten uh, dena iruditzen zauzu zuzu laosobra bulertzen zer den ze uh, pasaatzen den hala gukudaki gugu gu, gu, garaian, Bake, bake prozesu batean sartia uh, ginela, bakinakian uh, nox aterpetzen genintin, eta guretako etako uh, nahiz eta uh, sasitarak izan, bakinakian uh, mohen tortan eta koak izan dikere, horiek zutela bake, uh, bake prozesu hori bizirik atxikitzen, eta gure ustez uh, laguntzen genin gauza hori gure... Fidaginen bideo honetik ari ginela gure konsentzian asteko bai. Grazie txe bere, zu historionetan bi aramunean agertzen zira publikoki asteko. Eta hor, ba, dena zure hartu nahi izan zinuen. Eran zinuen, ba, enekin ziren, bi gizon horiek, eta nien nintzan hor, beraz hauzuen etxean ziren. E, memento hortan... Boczere maile leku edo ahtu zinuen, edo eh, eftatresiak ez baitzuten mintzateko paradaik izan. Ba, Senditzen zinuen, ahdura hori, pizu hori? Haba, izigaji leherzen induen horiek. Eh, bak izuzen nako ziren oien etxian, eh, bi otzonez eta gogoonez on ahtu zuten, eta bi hau izaitiak eta pentsatziak hek jomeak zutela paiseat edo preso eh, nik galdegin laguntza bat engatik, juri enetako ezin jasana zen. Mm Horrez -hmm. gain, em, zure mesua uhunago joaiten iten zen, egin eh, eh, ziren alde batetik bai eh, zure ahdura zela, baina bestetik, eh, dei bat zabaldu zinean, egin eh, ziren egitak guztiak engehiatu behar zutela, eta egin eh, eta erakundea eh, gaxik, lagundu behar zela, eh, mesu hori eh, untsa pentsatuazen haitzinetik? Ez, etzen bate pentsatia, Manan, logikar bat zen, eta etarik et zen, etza, etak utzia zuen deia borroka ahmatua milita hamekan, pasatia ziren lau urte, eta izan zen paiseko konferentzia, eta izan ziren entxego batzu, eta bazta guziak blokatiak ziren eskualde guzitaik, eta bon, e, guk, e, guk Horin etxean hartzia zen laguntzia desahme horren plantanez hartzia, eta harritipi baten hartzia bide hortan eta nik senditzenin behar zela, jende hainitzez gehiagok behar zela kompromisoa hartu, horren laguntzeko, eta bururaino ere maiteko, zenta estadoek ezpeitzuten egiten egin behar zutena. Hauzia hartziko da hasteleenean, Ega da behitz so egiten dugularik gehtakari horien ondotik zer gehtatu den, haipatzen eh, aldugu bizten da luhusoko gehtakariak, haipatzen alditugu eh, desahmearen desakhme, eguna, eh, manifestatlea parisen. Keinu batzu jantziaren ditik, bon, ejamek da, egoera ez dela gara ian zen bezalakoa. Bizkabat, prozesu hori duzue aipatuko hausian, hortan kokatzea da helburuan? Agian bai hori aipatuko dugu eta funtsian uh, egia da gu uh, izan ginenetik orain arte eta agastatzea egunetan netan uh, atxiki solasek ere konfirmatu direla onduko urte horietan, errai baita bake prozesua azkartuz joan entzela. Beaz nahi dugu gure afera hori Hortan kokatu, genai baita gure ertatu zaukuna, da bide hortako uratztipi bat, eta agian horren erraiteko tokia ukanen dugu Parisan, ezen hori baita gure elburua. Hala, horren mesulari izatea, eta hemen pasatzen den horren mesulari izatea. Hauzia aitzin nola ziste, nola prestatzen ziste, nola itzin ikusten duzu, askanean. Lehen da, pasatzen girela uziteki batetik gu, ordeon uh, abokatekin eta mintzatu gira, eta indaukote piskabat zen uh, harrua egindaukote, espikatuakute, guti aski, ustez nola pasatuko ziren hiru uh, egunen dago komokatiak gira, batakiko momentu batean hitz egin berkotukula, kontanto berkotukula gure historioa, eta batakiko gero bukaeran okan indokula azken hitza mesu baten pasara Ordeon, hausia uh, hintzina egira prestatzen pixka bat mesu hori uh, bakoitxak bere, bere atletik, mesu hori prestatzen du eta... Balexia zeh ahiskatzen duzuan, gutte gura bera? Uztak egu so bera, bukatek uh, nahi dute relax derakoa galegin. Naiz eta ba, biziki uh, segur lortuko duten, hori izan entzien zinez gure uh, atera biderik onena, gero berdin presundegi azurtsio miskatekin, eta kasu txarrenean beharnean egon, ez dakit posible dira, hori da joetan zira, piskabat, eta da ez dakizuain zinetik nola, nola finituko den esitorioan. Geda, ja hauzia bon, izanen dela alde batetik, bai zuen kasuen defenditzeko, bai an, dena, tribuna bat dela ere mezuen pasarazteko, zer nahizinuke hauziaren biara muunean, ez dakit, Euskal Herriko edabideetan eta Euskal Herriko jendeak, Zer mesu bildezan hauzioktaik? Gure mesua izanen da lehenik justifikatzea zer egin dugun, zenta egin dugula, egin duguna egin behar zelakotz eta gobernuak egiten ez zutelakotz, jori gero txertuko gira eskoalehiaren bizi nahi hoken behin eta behiz esplikatzeat, komkaitzen maute sekula egon batez, eh, nahi dugula eskoalehi bat mundian eta geruan finkatu, eta hoztako eh, estaduek behautela kompreitu, hemen badela, bizi nahi bat. Gure esponsabilitatea da, populu baten salbatzia, baina ez bakarri guria, haiena ere. Haiek ere gure mamutzek, diela, dira gure desagerpenaz, mamutzak oianien desagerzen desagertzen ik defendeatzen dira. Gure populiakea balio du mamutzat. Grazie chebe ere, Teresa Lekumehi, eta... Jeff Mateo, eraz uh, Pariseko bidean hastelenetik uh, goiti, bas egituko dugu, gertatuko zaudzuna. Mil jasteko gure galde erantzunik eta bestali bat axte. Hira, Hira, hizkari. Hizkari. Hizkari.